היפופוטאנס שלום לכולם, כאן יהודה בדניווק, הייתי רוצה להגיד לכולכם קיץ שמח ולהזמין אתכם למחזמר, אותו אני מתכונן לעלות הקיץ. בואו ואשתף אתכם באוריי בנושא. חשבתי, האם כדי להעלות את סיפור הפרברים? אבל אמרתי, להקת תפוקה, למה לספר עליהם סיפור הפרברים? חשב חשבתי להעלות גם את כנר על הגג. סיפורו של כנר מפורסם והניסיונות שלו להשיג רישיון מהעירייה לבנות על הגג. בתפקיד הראשי דן כנר כמובן, אבל קוראים לו כנר, אז זה לא וכשאני סתם מבוא ומדבר קצת, אבל מה שקסם לי באמת זה מחזמר על אישיות מפורסמת. צביקה! זה על צביקה פיק או ססי? ססי קשת משחק את עצמו, שזה לא בעיה, במילא הוא תמיד מופיע במחזות זמר. אך לבסוף הצלחתי להפיק את המחזמר החדש! שימו לב, הרמב״ם! תארו לעצמכם, במה ענקית עם עשרות אנשים עם כובעים כאלה על הראש כמו בחורות שיוצאות מהמקלחת. ההזמנות יהיו בצורה של שטרות ישנים! תהיה הרבה הצלחה, ואחרי שאנשים יסתובבו סביב עצמם, ההצלחה תהיה גם מסחררת! זה שיר פתיחה, אקספוזיציה! הנה הוא הרמב״ם, אדם ישר ותם, יצור מושלם. מגבת על הראש, סופנו עד שלוש, ואם צריך יותר אז גם. עכשיו לכל ים, אוכל עוד רות היי ואבוי, היי ואבוי, פושעים השתלטו על העיירה? אתם עבודים, מה תעשו עכשיו שהרמב״ם לא כאן? איפה הרמב״ם, היכן הלך, לאן הוא נעלם, איפה הרמב״ם, לאן הוא נעלם? הגעתי, פשוט הייתי במקלחת, לא רציתי לצאת עם שיער עטוב. יום אחד עוד תעשו שטר עם התמונה שלי. וככה יש סיום אחרי שהוא מתאהב בירדן הארזי. שוב הוא הציל, אחד מלכים כן זה נכון! ובשיר הסיום, פתח יגידו לי תודה רבה! הנה מגיע הרבלן, אדם ישר וטל, פרסום מושלם, מגרת על הראש, סופרו עד שלוש, ואם צריך יותר... ומיץ לימון? הרמב״ם! למי יש שאלת 830? בטח לרמב״ם! של מי הפלאפון הזה שמצלצל שם? תן לי להילחם! איזהו הרמב״ם, אני שחק חק, עלה בית רמב״ם